أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى إنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسن منكم أخلاقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدت لأتمم مكارم الأخلاق جادق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشكرين والحمد لله رب العالمين بسم اللہ جل جلالہ ہو قران پاک کے دن ابی نے صلی اللہ علیہ وسلم بارک فرمائی انک العالا خلقن عظیم اے ترنبرائیں یقینن تے دیر پر اخلاق وانی نبی علیہ وسلم مبارک اخلاق اغا دیر اوچت اخلاق و عزتمن و مخترم قرآن کی الله تذکر دا اللہ جل جلال او دا ترپاوئے لشو اے پیغمبر یکیناً تا دیر پا اوچت اخلاق و بانده او دا نبی علیہ السلام دا زندگه هر پہلو تک او گوڑے نبی علیہ السلام هر پہلو د اخلاق و نڈگا معاشرت تکو کور د نبی صلی الله و سلم زندگی د خپل بيبيانو سره څنګه تیر شوره ناغه معلومه خبره د نبی صلی الله و سلم باز خدمات د کور خپل بيبيانو سره سرانجام کړي او د بار زندگی چې زمونږ استاد په نظر کې دا, دا صحابو سره په جنگونو کې شریک شول فخندکی نبی علیه صلاة و السلام بنفس نفیذ شرکو نبی علیه صلاة و السلام پاگی کی عیسیٰ غصت دیدا او سنگجی صحابا و مشکت برداش کلی د حضور پاک مبارک و مشکت برداش کلی ادو ورکڑی او دو صحابت پا اعتبار سرکوکوری نبی علیه صلاة و السلام مخیط جسم راگلی نبی علیه صلاة السلام او فخفلی زندگی کې نظر کرید یو هغه دلال نبی اکرم د نوې له صلوات و سلام د صحابه د مبارکۍ لیکل ده نبی اکرم له صلوات و سلام د یو پیر او سالګره راغې او نبی اسلام په خپل د یو صحابي هغه نبی اسلام چې ولید صحابي بهترین غونچې راو او شو کولا د نبی اسلام مبارک مخته کې خلک پدې کې او سالګره راغې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال کیا یا رسول الله دا الله په نوم باندې سرګه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غنچر واغست او ټول پټول دا سوال غره مخک روان غسه خابې ولید جیران چې کوم نبی علیہ السلام نمای کرام کړه او هته دعا واستو ناغه ورلمه تو تو تاو د خرڅین خرڅین زګډه ری بهترین غنچو نغه ته خرسوم نهغه ل پېسی ورکړه او رااله بي جن بي السلام مرحبا کې دا دا څلګر دویم تر باندې ورتاو شو خپل کار کوه صحابيه په پټي کې خپل کار کوه کوجر کې دبيان بي نبي عليه السلام تويده الله کو نوم باندې سراکا نبي عليه السلام هغه چر واغس تو بي ورتا ورکړي دې صحابي جوړې چې بي اې د نبي عليه السلام دمخه نه اګه کرام وجود کو نبیع ولما تهوت وتایدا خرس ہے کوئی خرسو منبیع اور لبیسی ورکلی او دا صحابیرا له نبی علیہ السلام مخی ته کی خد دا چې بیاول دي چې بیا خود دا پیغمبر خدا مخی ته کی خدای شو نبی اپ دریم زلباند چراتو شو نبی علیہ الصلات والسلام نه دا الله تنم با نسوالو کو نبی علیہ السلام پدریم زلباند غونچر اواغس دا او صرف دمرا الفاظ وته وي انت سائل امباء تخرزون کې باپار کې او کتد ضرورت پر سوال کې او بیا غنچر आवाज تاغه ورک نو دا د نبی له سلام تو سلام د ورک له او د سخاوت واقعيات ته پای کې یو واقع ارم نبی له سلام تو سلام نه چا خپل صدر موخته دي نبی له سلام ورکړه دي او کده نبی له سلام نه چا خپل کمس غوسته د پن کې دوه پرا نبی له سلام تو سلام کدنا ویلی سلام چا غلام وختله ورکلې د او چاته سمک او جداد وختله نبی علی صلواۃ و سلام او صحابی تعالی کړې داسي واقعیه په دینی اسلام کې د نبی علی صلواۃ و سلام په اخلاقیت کې نه ملاويږي چې نبی علی صلواۃ و سلام دې یو کس ته انکار کړ ها دومره کړې نبی علی سلام ویلې دي چې ګورګل مونګه د خپل طرف ته یو انسان ت ورکونه پاګي کې برکت او شي او چې کله یو انسان سوال کوي او تم سابي دا هغه انسان د فارغ فارغي کې برکت نشي کېده نو دا, دا پا د نبی له اسلام و سلام اخلاق او کومه په ترشه نبی له اسلام و سلام سره مکیواله د مکی په زندګي کې نبی له اسلام سره سنوکړي په نبی له اسلام و سلام باندې کیسه ما قسم ظلمونه راکړي فارغي کې انتهان ده پرخه تر دې پورې چې د مکی نه اوښکلو ده مکینا نبی علیہ السلام افکلم دی و جی کلا ده فتح مکی مکرازی نبی علیہ السلام اعم اعلان کی ده مافه سوک مسجد تلالہ ما امافتے من دخل دارا بی سوفیان پا ہوا آمن سوک جدا بسوفیان پور تورگے اغم مافتے سوک پلان کی زیت تورگے پلان کی زیت تورگے سمخصوص کسانو نبی علیہ السلام دا د ختمولو حکم کلو نور نبی علیہ السلام پاگم کبن نیام اعلانو ده مافه اوول ترڅا ک نبی عليه السلام و وګوري چې زياتې شوه دي نو بیا هم نبی عليه السلام ما پکړی دي زکه زمونږه په مشرکه داسي مونږه تاسو ربه او قصدياتیو کې نو مونږه ستاسو اخلاقي رویه دغه سره صحیح نو د نبی عليه السلام رویه م وګورم د پیغمبر عليه السلام ثرو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ سید الشهدا هغه شید کړي شو داسې ظالمانه تریکې سره شهید شو ځدغه هغه بدن باندې هغه بدن د هغه کلیجه او کلیشو هنده هغه چبا او کرا او ډیر مسلده او کلیشو او ګنا په ځا دغه ټول خراب کليشو نبی عليه الصلاه والسلام وي زبد ادب په مقابله کې او یا ته سانوژن د الله ده طرف حکم رازي نبی عليه السلام هغه او شيمه کوي د نبی عليه السلام صحابي کی لدی وې اسی الله جل جلاله قرآن کې نبی علیہ الصلات والسلام ته انک العلاق خلق عظیم نو پیغمبر چې اخلاقی اعتبار سره ډیر اوچتوی او کچا په هم لم کړی او مکبه باندې تفصیلی واقعه نبی علیہ الصلات والسلام په مکبه باندې یو ځای کې په اوک سفر دورانو غالباً د تبوک او د غزوه تبوک سفر نبی علیہ السلام یو ځای کې په یو مشرک رازی النبي عليه الصلاه والسلام اتركني ميمنهك مني النبي عليه الصلاه والسلام توي دار توي منبر سوق وچ دال پاز نبی عليه السلام چې الله وې نبی عليه الصلاه والسلام دخلنا الله وتلو پاغه باندې 10 یې را لچې تورت نبی عليه السلام داغه د لاس نو ورزيدا او نبی عليه الصلاه والسلام را واغستا توره اوچته کلا واغته او اوچته کلا نبی عليه الصلاه والسلام وتې دارا طوائع اس پر امان اسو گو بچ کئی نبی علیہ السلام تاگه تدیر بہترین اغسطون کے دی توری او بیا آگین ارسطو اغا مسلمانی گی تفسیوی واقعی دا داد نبی علیہ السلام اخلاق نباہر حال اجتمند و مخترم و دلیو جی پیغمبر علیہ السلام پرمائی چې اماد دی بیستت نور مکاسی دم دی ویو حدیث ماتاسو تا ابتدا کی علوستو پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بُعِث تُلِ اُتَمِمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ زَدَدِدَ پَرْرَا قِلْ لِقِلِ شَيْمُ چِ کَم مُقَرَّمْ او بهترین او عَلِي اَخْلَاقِ تِي داغی تماموال زوکمہ داغی اتمام زوکمہ غز برابر کم زال اللہ جللہ جلال ہو زدید پر را لگلی او دا دیو جی پیغمبر اللہ صلی استاد ما مت زیات مخبوب او زیات نزدے مت ها کستے چې پتا سکه د اخلاق و تمام والي کې اخلاق بهترین وي او زمانه لری او ماتنا فخ او قیامت کې زمانه د مجلس په اعتبار سره لری به هغه انسان وي چې هر انسان بدخلک وي ماتنا خواخه زمانه لری په قیامت کې به اعلی انسان وي چې هغه بد اخلاق انسان وي نو رسول الله صلي الله عليه رات او حديث کې دام عام راضي پیغمبر صلي الله عليه وسلم فرمایي چې په مومه تاسو کې به انسان او دغه ما حديث ولست ان خيارکم یقینا تاسو کې به ترين احسن منکم اخلاکن آگا آگا انسان د چپتا څوک د اخلاق په اعتبار سره بهترین انسان دی اول روایت کې الفاظ راضي نبی عليه السلام فرمای چلنے شدید وبسرعہ فالوان دا دنه چې بل انسان رو پر ز لیکن پیغمبر علیہ السلام فرمای لیکن لیکن شدید الذی یملکو العذاب او کم اقل پیمبر صلاة و سلام پرمائی چی پالوان اغا انسان نده چی اغا بل رو پرزی لیکن پالوان اغا انسان ده یم لکو نفسه عند العظب ولیکن نهو یم لکو عند العظب او کم اقل داس الفاظ دی ترجمه دادا لیکن پالوان اغا انسان دی چې د غصې په وخت کې ده ده خپل نفسه او ده خپل ذان مالک یہ حدیث کی کسو جو نوبي عليه السلام او سلام د په پالهوانو خلانک دي بلته پالهوانو وي دا پالهوان نه دي دو کسر پر زول دي مضبوط کسر پر زول دي دا پالهوان نه دي ځکه د یو تنر پر زول محققین حضرات وجه بیانې چې نبی عليه السلام د پالهوان اوليونه وي خلانک دي پالهوان چې کسر او پرځاو له تاګان په پہلوان دي طاقت مزبوت ته حالکه پیغمبر علیہ الصلات والسلام کامل پهلوان نه دی کامل پهلوان هغه چې کم انسان د غصې په وخت کې خپل نفس مالک شي اصل کې دغه پهلوان نبی اسلام زکه ولید دوه دو سی ضرورت یو خپل نفس دا کنټرول کول ډېر ځانکار دی دم په پاډو په مخ باندې د جنگ په مخ باندې بل نفس کنٹرول کول نه یو ترپ دا د نفس کنٹرول کول بل ترپ شیطان دی چې کله د ذشت سره جګړه دا یا بل سدي بل سدي بل سم افاده ازه خپل نفس باندې کنټرول د غصې په وخت کې راوستو نو بل ترپ ته شیطان راوځي نو د دوښمن راوځي یو خپل نفس راوځو بل شیطان راوځو اغه یو کسره چوله ده د دو کسره واچل نو نبی الاستلام والسلامو پرمال زکه اغه انسان پهلوان ده چې کم د غصې په وخت کې خپل نفس مالک او دو مواجد عم ذکر کی حضرات حضرت چې یو دشمن ده تا تخکار یو دشمن ده تا, تا د نو ک یو یو شي یو دشمن ده تخکاری یو دشمن ده نخکاری نو کم خطرناک چې کم دکا جی بتا هم لگ گئی کد ار طرف قیدی و جی شیطان خود طاقت سر اللہ تولیو چیزا بددینا دیو طرف نحم ثم سم لا آتی من بین ایدیهم و من خلپهم و عن ایمانهم و عن ولا تجد اکثرهم شاکرین خدای اپاک استاق پر بندگانو چکل اے محلت ورکا سنا چکل اے محلت ورکا کسامیو خودا الله تلا دا زب دیتا پنی غلارکینام لأفعودن لهم سراتک المستقیم زبردست نه غلار کې کینم بیا څې طرفنا غس طرفه شاتنا مخ کېنا د هر طرفنا په بدی حمله خدای ابا که توکل و نه کانو بندګانو کې اکثر خلک نه شکرمو ستا شکر گزار بڼه خبره ده انه یراکم هو او قبیلوه من هیث لا ترونهم الله اذا شیطان او د شیطان دا قبیله ته تاسو ده هغه زنه ني چې تاسو نيوي نه غطا ارځ واقی خبره ده یو دشمن خکاری او یو دشمن نخکاری نو خطرناک آغا دی چی نخکاری خلق دشمن ده خلک دشمن زی چتناسی و چت زی جوڑی چی خکاری خکاری دو کلوی کمالی سلی حفاظتو کی او بیا یو طرف تا یو دشمنم نده یو طرف تا یو پالوان یو کس راوچو او بل پالوان دو کس راوچول او داسې کسان راوچول چی هغه نخکاری یوی نفس را واچو دغه سی په وخت کې چې هغه نفس د تنقشری هغه دی چې پټښولې دا هغه سر دل تدې او دا هغه پېدل تدې درته ویلو ا او دا کرانګي طرف ترطاد دی انسان شیطان دشمن را واچو چې د سر غرذی 24 غنټه د کومراه قسم خوله دی الله ته ویلي دې به کومراه کوم چې هغه است ازلی بشمندې د کرونو د سولو کاله مخ کې د ادم علی سلام نواله مضبوط دشمن دی او بل طرف تستا نفس دې چې ته پیدا کې دې تا سره دې نږدې کس چې دغه سه په وخت کې د خپل نفس مالک شو نو ځان چې دو دشمنان راوټول چې دواړه نخاري او بل طرف ته یو په لواندې په میدان کې دې کس کسر جګړه ده نو یو کسرو پر ځو نشته لیدو والا یو کس را پرزول او چې نه دو والا دو کسر را پرزول د دې وجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته خبر سهارې دل شیطان هم نووي له سلام انا بي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نبی الرسول صلى الله عليه وسلم صحابه روټه او سکسان ناس ته روټه اخळा او کليمه نه وویل اخر کې او کس چې کليمه وي شیطان خپل روټه اخی کنه نبی الرسول تو سلام صحابه ته فرمای تاګه بيان ورک نبی الرسول تو سلام ته به دار زلخ کارې دو نفس نبی الرسول تو ته دا ټول حق کارو نبی الرسول تو سلام زګه اوپر مضبوط په دغه دی چکم دو دشمنان چې تا نخکاری غراوات چول دی طرف تا یو کس راوات چول نو پالوان دخش یو انسان اگه پالوان شد ده دی وجه چکلا ده اخلاق و پا میدان کیتا سر دو دشمنان دي ستا اخلاق خرابی یو ستا نبس ته یو ستا شیطان ستا د خضی سره معامله سعی نی زکتا بانده دو کوت دی دو دشمنان ستا دی تا را پرزی که گواندی د مپادو په ادمدان کې نوستا دشمنان داسې دي چې تاتهاخکار تا بهخرابوي با کهستا د ملګری سره معامله را شي نو اخلاک چېڅو خراوي ستا دا ست دو دشمنان دی د ستا په نظر باندې نه راي نولی ح تا بخابوي با نو اخلاقی اعتوار سره چې تابانې کوم کم کې په وخت به غسېږې نو هغه دو دشمنان دی او دوا دشمنان په نظر باندې نه راي دې وج نووي ل سرات دسته انسان تا مضبوط فالوان وید نو بس اخلاق خاتمو لاره انسلام تعلیم دیلے اسلام اخلاق مضمومات او دا یاد ساتھ ہیں شی اخلاق یو مجموع لا او داگی حصول کل اشید پزوال د اخلاق مضمومات او سر اخلاق ختم کا نشکری ختم کا شکر برا بغل ختم کا صحابت برشی حسد ختم کا مملگتیا او معاشرت برشی چه سو مره بد اخلاق دی په انسان کې دبل عزت اغستلی بل سره دشمنی کول دی بل سره حسد دی بل سره تکبر دی بل سره عداوت دی چې انسان د دې ظلم مذموم او ساقو عزت نه نکړي نو تر هغه دا کامل انسان پاکلا کو کې نه ګوري او دری مثال ناسے والے لکے و انسان دے داگر دا پاردے سہت ضرورت تے خواہ کے لس بیمارے ناگر تبا سہت من کلوے لگی سیدہ لسٹوڑا بیمارے ختمشی اس کا داگر نا پینز بیمارے ختمشی و پینز بکی پاتی رندا کامل دے سہت والے دے ندے ذکر دا اخلاقو به اعتبار سره موره کامل او اخلاق ول انسان هغه ده چې هغه کې ټول چې کوم د اسلام د حسن او صاحب کیغه پکې موجود دي او چې کوم زمين او صاحب بد او صاحب تی هغه د معاشرې لپاره ناصور ده او کده د نفس د نیکو اعمالو لپاره ناصور ده او کده د کوروالینو لپاره ناصور ده چې هغه د کې ختم شین او ال کامل ول اخلاق اخلاق ول نو کے و و دی ودی اخلاق او کم خلق مختلف دي چا کې وسحاوت دي نبی عليه الصلاه والسلام د اخلاق او مجموعه وا ته دی الله د نبی عليه السلام باركي ويلي اي پیغمبر ته دی روپ او چت اخلاق باندې اصلي دی ویلي نبی عليه الصلاه والسلام باندې دا یو يهودي قرض نو عليه السلام به سیرغه مل خلقله نبی عليه السلام ته نشته راس غرمه ته موماس ته موځو کو ناس توه ماځي گردش نبي عليه السلام د ماځي گردش مو ځو کوزان سره نبي السلام کينو لوي دي بنا صحابه اوسه تسری دي چې دا سره موږ درا پریدي او نبي عليه السلام وايته شرق الچنا د حق به ان لصاحب الحق مقالا د صاحب حق د پر خبره کوشتن نبي عليه السلام وی پریده ته ماځي گردش نبي عليه السلام, نبی السلام مخان کو نبي عليه السلام ته دلته بنا استعمال وخت له بيسي را ورپسې د ماقام موځه وګ سره بلر شي نبي عليه السلام جمال د مختلفي سي ني راکړني شي د ماس خوط مو وکوو نو سلاملا کو اسلام هلته کېنولو صاحو ته ډیرر سررو خو د س د وجود کې نوبي اسلام ملازم ديسل ته جماله د خپله کزنی را کړ نه شپتیرش ټوله شپ نوبي اسلام ځان سره کېنولوو ا بې پردم چې خپل پیسره کې دسار موزی کو نوبي صلات سلام ته رضه پیدا کو له خپلهسار موکو نور ل کوچت شو ر نه خو تبرابر شوه ناغا انسان کلمهوي لا اله ال الله محمد الرسنا. ا للا تو ران ته چې ز د پیسو دوره خوشمن تاندې زما کرځوه فاصل کې توانس کې چې ستا باره کې کم سپات راغلی و آخریر پ غم کی به کی کې مور کې اغ ما طب پته مینې ته را ماول بازارونو کې به شور شابو والې اخلاق اخلا کوالئ ټول سپات مای دل د داخللا کو باره کې ما اوریدل کو هم ما را شه چې زن ستا د دا د امتحان امتحانوالم چې پتا کې بهترین اخلاق شتاو کشته نو پرند د مست پهین د موز نه چې والې نصاره پ تمام کېوي دا مستستا داخللا امتحان کو ستااره کې زمونږ تاات کې دککشې سپات دی داکول سپات پتا کې موجود دی نو السلام سلامته زمان مال ششته نو مبحر حال د نولیسلام تو السلام په زندگی کې په هرر میدان کې چې نبی علیہ السلام دا اخلاق و مظاہرہ کرے دری وجہ حدیث کی مراجی پیامر علیہ السلام برمائی دو سیزہ مومن کے نجمع یو بخل یو سوء الخل بد اخلاقی کامل ایمان سردانشی جمع کرے لا اجتمعانی پی مومنن پا مومن کے داد جمع کرےم نشی شیغت مومن ویو بد اخلاق کرے اگه ده مومن وی بخیل وی نا نکار اوصاب تی بخل آو بد اخلاکی خاچی بیا اوصاب ورسرشی بیا خو شیطان هم ددن دن چوتی که بس امارت ضرورت نیشتا بیا د انسان ده شیطان بس پیر شی بیا آوات ده نه بیغمشی چا کدری ورده دهی ده نکسانی اخلاکی بخل په دخلکی او وسه وسه جه انسان کې نه بیام صحیح نه چې مکمل بس دوم را دا مثال بیا د خو شي وسه دمر انسان کې په کار د چ خپل ضروري مقاصد دی به پور کې ورته په تديب وري کورواله هم په تديب وري نور د ادب د زای ضرورت وي البته په خلکو ته ادب خي نه بالکل ختمولم د شريعت مقصود نه او بلکل داس سر تخجل چې بیا ته فلص ک خلاصې اخلاصي کنا او کرو اوګن بیام اغه دعوت ختمي کنا او که ارسو شه او اغه دعوت زړه کې ساتینو داسه غصا د ممدو حنا دی د لوی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د غصې د کنټرول ولیدا پهلوان ویلي دی د مضبوط پهلوان اوساګه انسان مغلوب الحالش تدعاک البن پر در رشد دی شرعت کې قاضي ته اجازه نشته چې ترسو پورې پدو باندې غوسه نو د غوسي په حالت کې د د پاره د فیصله کول اجازه هم نشته دغه عقل مغلوب دی د دې وجنه به حالیت من محترم دغه انده سپات پاور غصا بخل انتهائی بخل چې سړی کا د جمعې پر جمعات کې ام جیب تلاش رسین الله سي ربي د او شل روپ بهڅنګه وي یا بل کارې خیر بس چا سااد وواو دی بس په او شمون به وپول غوای که بیا ور سره ملګری ملامتې لاسې لامال د د انسان د ختمدون کې د جدمن د محم و دا بلان شي د انسان د خرت دپارهپزن سر بکیل انسان سونري به د خللاکه انسان با خرت کې ځان لوک پیدا نگی چې زما د پااره شپار بخیل انسان بان لپاخیرت کې رمال سور پیدان کی د سر صاحب پیدان کی بد اخلاق به شپارس والا پیدان کی وحسی والا بسوک ملګر پیدان کی چې الله جل جلالو تغب او جوان د شپارس الله د دماغ کی د دپ او جوان د دپ شپارس باندې الله د دماغ نبی علیہ الصلات والسلام ته چې ایت نازل شي و امر بالعرف و نه هم شپارکه آیات چګل نبی صلی الله تعالی وسلم تو نازل شنه الفاظ د اغلون ته کې انمو جملي عربه ولې بالعرف واعرض عن الجاهلين نبی صلی الله تعالی وسلم جبريل ته پوښت کا چې د دې څه مطلب دی د دې آیات مطلب جبريل صلی الله تعالی وسلم ته پرمل چې الله جل جلاله هوتہ تد حکم کوي ان الله یامرک ان الله امرک ان تعفو عمن الله تا ته حکم کوي چې پتا باندې څوک ظلم کوي هغه تماپ کو وتعطي من حرمت تاج څوک محروم کوي تا هغه تورک کوه ادا کرانغي او تاسره چې څوک رشتداري پردي وتصل من قطع تاج څوک کټ کوي رشتداري دي کټ کوي تعلق در کټ کوي تا هغه سره تعلق جوړو د به اخلاق امر هم دا تقریبا تقریبا تقریبا دا ام بیو اخلاق اوپا علام مرتبقی که نبی سر حر سم رضل و اوشی اغا اپوٹخا کئی عام دنیا کې عام و خلقو که دا حالات پیدا که دل چه تا سر سڑے بد کئی یو خدا دا تاج سر رلومبی سٹیپ داری تا سر چا بدو کلند تب دماب تا دا تولو نا دا تولو نا لاند سٹیپ بلکی رلومبنی تا سر بد کئی تا داگی امرا بدو شریت داگی جادت ور باز بد اربدنا تعالی رحمت کو تعالی رحمت کا داس اندمو نه جکم کې مواصلت راځي نو شریعت ایګه د کیسه سارور قتل کو نشیچا قتل کړي قاتل وکړي مساوا د ټول لان دی مرتبه دی باندې هر مسلمان له چلیل په کار دی دغه مرتبه تاثر چزیاته کو بدخلکې او خلاص تاسو نقصان کو ته ماب کا مونږه دې سپټم نه یو را برشه مونګه هغه لومبې ستپ د نpkgته تلیو چې چا د سره څومره نقصان کوته ولاګي عمره کوته ولا د هغه پلس چنده وکړي اسلامي لومبې ستپ چرې هغه نمونک pkgته باندې تلله رومبه اسلام د مساوات تعلیم ورک دین دادې دا دا دا دا دا دا دا. کا سره بدو کو دا هغه نه اوچته مرتبه دار د اولیاء د نیکانو خلقو مرتبه دارا چې کم کم کا سره بدو کو نه تیماک او دریمه مرتبه چې هغه اخلاقې پیغمبري دي او دې روکه مخالقه کې په دیوه کې نظر نظربا چې د په دنیا کې موجودي چې تاسو رسو بدو کې نو بد کل او ماتي څه کې څور سره اولټ په بدو کې خو کې نو بدو کې حکول خبرې دا خو زمونږه اساسات تصور کېمنه چې بل دې بد کې تیرې و سره او ما قبول خبرې دا مونږ تاسو ټول مسلمان دې بدلی پلن کې چلیو او د بدلی لین کې مساوات پر ادا چې تا نه یو استتولل ته تته تا نه یو لازمات ته تولل دوه مان د اسلام په اخلاقو کې بدري وړ اخلاقاتو کې دا په یو مرتبه کې نه دا زیاته وي دا ظلم وي دا کافر اخلاق کې د شي دا غیر مسلمان اخلاق کې د مسلمان اخلاق داسې نشي دغه وجنه په هر حال عزتمنه محترم او نبی الله صلعات والسلام پرمجه د دې پراله کلي شي چې بهترین اخلاق چی کم دي د هغه تمام حکم دا خیرت بتل کید ټولو نه بهترین وزن شی اخلاق پریوژن منګا تاسلا اسلامي اخلاق اس د قلب او دا یاد ساته اخیری خبره چډیر کړ تداسي وي وسله بد اخلاقی خوته خپل بد اخلاقی خخکاری د شیطان دا ډیر لوی رزالت دی یو چې بد کوي لوکه پت سړی ته بځخ کارې شو وه بځ په پری دي کنه را دا کوشش دایچې بځ هغه تخخ کارګي هغه کې بخلی نه بخلو تخخ کارګي او روپې په روپې بچکې وې دازل دېر کې کمال قوم وې زمان چا روپې خو له نه را هلکه نبی عليه السلام وې دام بخله چې سړې وې زبې ګور ګور خپل حق کنه دورم نه پرېدم زره برابر دام بخله شیطان دا کوشش کېدې ته بس وې تا جمعل تار کله سړی کې اوسه نه هغه څه څخه چې کړی بس ته ډېر لوې بدمعشې کړل ویه ما هي انسان په دې ټولو خلکو حکومت کې که سړی ته بل دخل کو عزت پسي کېدلې رجا پسي کې بد کولې پجاب پسي چغلي کولې نو هر انسان ته شیطان د هغه هغه بدخلکه ولې سپاڅه استخاره کړې او دا انسان ته هر کله چې وو بدشه سړی ته خخ کارې شي نو هغه په خلق خلق نپری دخوه خلق نور کوشش کړي بخیل انسان بیا نور کوشش کړي چې روپیرانه سوخ ځای نه کړي او بدمعسره نور بدمعاشی شروع شوه غوې دخ کار دې وجه یاد ساته د بد اخلاقو د صفات او ختمولو لپاره سو خبرې نیکه نو خلق کوڅه راکینه نه غیتو عمر نه حزن لکسمو کړ کړه ما کې کم خبره خانه دا چاته وای زما کم سپطا ته بدخ کاری نیکه نو خلق پوس پوسګلا د خو خلکو په مجلس کې کنا او د خو خلکو کلو تاګوره چې پای کې کم اخلاق دي نو پਤਾ کې اخلاق پیدا کیه به هر حال عزتمنه محترم الله جل جلاله وي تیم ختم نه منګا تاسو له اسلامي تعلیماتو هغه د ټول توفیق را نصیب شه دا په پراته نصیب نه اخر د سنور الله تعالی